Und dieses einsame Ferienhaus lag irgendwo in den schottischen Bergen, eine ganze Ecke entfernt vom nächsten Dorf, das Clines hieß. Was für eine Enttäuschung. George, Anne, Julian und Dick wären viel lieber in Kiran Cottage geblieben. Und selbst George-Hund Timmy, der Fünfte im Bunde, wirkte unzufrieden. Na Timmy, was meinst du? Er findet es auch lahm hier. Wisst ihr, mir gefällt es. Ein Sommer ohne Abenteuer wäre auch nicht schlecht. Mhm. Jedes Jahr komme ich völlig geschafft in die Schule zurück. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, Anne. Sehen wir erstmal, was dieser Landstrich zu bieten hat. Wie meinst du das, Julien? Willst du diese langweilige Gegend auch noch besichtigen? Genau. Mhm. Hier gibt es jede Menge Busse und schließlich haben wir auch noch unsere Fahrräder. Mhm. Was? Seht euch doch mal die hohen Berge an. Wollt ihr da rauffahren? Dafür geht's auf der anderen Seite wieder runter. Jedenfalls ist dieses Haus ein fabelhafter Ausgangspunkt für alle nur erdenklichen Unternehmungen. Trauma, vor allem weil Johanna mitgekommen ist. Du oh, viel fraß, Du denkst nur an Johannas Braten und Pasteten. <lacht> Deine ganze Abenteuerlust beschränkt sich aufs Pudding stehlen. <lacht> Natürlich blieben die fünf Freunde nicht beim Ferienhaus. Am nächsten Tag fuhren sie mit ihren Rädern zu dem kleinen Ort, besichtigten die Kirche, stöberten in einigen Geschäften herum und setzten sich schließlich auf eine Gartenterrasse eines kleinen Cafés. Nachdem sie jedem eine Limo gebracht hatte, blieb die Kellnerin noch zu einem Schwätzchen stehen. Gefällt es euch hier im Ort? Das wissen wir noch nicht. Wir sind erst gestern angekommen. Gibt es hier was Besonderes? Etwas Besonderes? Nein, eigentlich nicht. Na klar, schöne Wanderwege und viele überlieferte Sagen, die man sich an Regentagen erzählen kann. Oh, ich liebe Geschichten. Nun, dann wird dir die Sage von unserem Kielernberg bestimmt gefallen. Das hört sich ja aufregend an. Oh bitte, erzählen Sie sie uns. Das geht leider nicht. Ich muss ja arbeiten. Aber ich mache euch einen Vorschlag. Geht zu der alten Kathi und sagt, dass ich euch schicke. Ich heiße Christine. Sie ist die Älteste hier und kennt alle Geschichten der Gegend. Sie wird begeistert sein, dass sie mal neue Zuhörer bekommt. Prima. Danke, das ist nett. Vielen Dank für den Tipp. Die Kinder tranken hastig aus, bezahlten und hatten sich schon auf die Fahrräder geschwungen, als ihnen Christine noch schnell die Adresse zurief. Die alte Katie strahlte vor Vergnügen, als sie erfuhr, was sie von ihr wollten. Sie war sofort bereit, ihnen ihre Geschichten zu erzählen. Seht ihr den Berg dort drüben? Das ist der Killen. Im Tal vor ihm liegt der Ort Killen und die Bewohner des Ortes behaupten, dass der Berg hohl ist. Hohl? Aber dann müsste er ja in sich zusammenstürzen, wenn man raufklettert. <lacht> Nicht hohl wie ein Luftballon, eher wie ein großer Schweizer Käse mit vielen Höhlen darin, verstehst du? Ach so, ja Also hör zu, im Berg soll es eine besonders große Höhle oder sogar ein Tal gegeben haben, in dem Menschen gewohnt und gelebt haben Es ist unbekannt, woher sie gekommen sein sollen Es das heißt, dass sie durch eine schreckliche Katastrophe getötet wurden und Daran glauben Sie selbst auch? Oh meine Güte, allzu viel weiß ich auch nicht darüber. Aber ich bin überzeugt, dass nicht alles erfunden ist. So ist es ja mit den meisten Sagen. Irgendwas ist wahr daran. Vielleicht musste dieses unbekannte Volk vor irgendwem Zuflucht in den Bergen suchen. Aber wenn es diese großen Höhlen gibt, wieso hat man sie dann noch nicht entdeckt? Oder hat etwa noch keiner danach gesucht? Oh, das haben schon viele getan. Man vermutet, dass bei der großen Katastrophe auch der Eingang verschüttet wurde. Diese Katastrophe. Weiß jemand, was das war? Vielleicht ein Erdbeben? Ja, das nimmt man an. Ist dir in dieser Gegend, bebt die Erde ziemlich oft. Das Dorf Killen ist schon dreimal zerstört worden. Aber wie kommst du darauf? Liegt das nicht auf der Hand? Wenn der Eingang zu den Höhlen verschüttet wurde, kann dies doch nur durch einen Erdrutsch verursacht worden sein. Und sowas wird meistens durch ein Erdbeben ausgelöst. Kluges Köpfchen. Julian und Dick waren noch nicht so recht davon überzeugt, dass es sich um eine lohnende Geschichte handelte, aber sie stellten doch eine Reihe von Fragen. Leider wusste die alte Katie kaum mehr, als sie erzählt hatte. Aber sie verwies auf einen Müller in Killen, der angeblich mehr wusste. Die Kinder nahmen sich vor, bald zu ihm zu fahren. Jetzt aber mussten sie erstmal zurück nach Haus. Leute, was haltet ihr davon? Ich schlage vor, dass wir den Schleier des Geheimnisses lüften. Warum nicht, Cousinchen? Danach schreiben wir ein Buch mit dem Titel »Auf der Suche nach dem verlorenen Volk«. Glaubst du im Ernst, dass wir etwas entdecken, George? Ich bin zu jeder Schandart bereit. Mein Versuch kostet doch nichts. Wenn wir nichts rausfinden, haben wir eben Pech gehabt. Was meinst du, Julian? Bei aller Freundschaft. Vergiss nicht, dass bestimmt schon erfahrene Wissenschaftler nach dem verschollenen Volk gesucht haben. Aber erfolglos, sonst gäbe es ja das Geheimnis nicht mehr. Ach, Wissenschaftler, wir gehen ganz anders ran an die Geschichte. Also, seid ihr einverstanden? Dir gibt ja doch keine Ruhe. Ich bin dabei. Ja klar, das interessiert mich. Es ist vor allem gefahrlos. Ich schließe mich meinen Vorrednern an. Großartig, alle sind einverstanden. Und sogar Timmy. Morgen fahren wir nach Killen. Dort fangen wir an. Der von Katie erwähnte Müller war leicht zu finden, obwohl es sich gar nicht um einen Müller handelte, sondern um einen Bäcker. Der freundliche Mann hatte seine Backstube lediglich in einer alten Mühle. Deshalb nannten ihn die Leute Müller. Sie betraten das Geschäft und Julien erklärte, weshalb sie kamen. Ja, tut mir leid. Ich habe jetzt keine Zeit. Aber meine Tochter Alice kann euch alles ganz genau erzählen. Seid aber so nett. Unterhaltet euch draußen. Ich habe zu tun. Hey, Alice, komm doch mal her. Ja, Papa? Tag, Alice. Es geht um die alte Geschichte vom schwarzen Volk. Es wäre nett, wenn du uns ein bisschen was sagen könntest. Wir haben einen großen Picknickkorb dabei. Wir laden dich zum Leermachen ein. Es <lacht> ist eine tolle Idee. Kommt. Wo die Gänse. Hört euch das bloß an. Sie diskutieren. Sie reden miteinander? Ehrlich? Worüber denn? Und sie streiten darüber, ob es ein Weiterleben nach Weihnachten gibt. Und ich habe geglaubt, du würdest sie tatsächlich verstehen. Nochmal zu dem geheimnisvollen schwarzen Volk, Alice. Gibt es keine Geschichtsbücher darüber? Nein, nur mündliche Überlieferungen. Hatten die Menschen dieses Volkes Ähnlichkeit mit uns? Es heißt, dass sie eine sehr dunkle Hautfarbe hatten. Darum nennt man sie das schwarze Volk. Und was machten sie? Wovon lebten sie? Wie lebten sie? <lacht> George, es ist doch gar nicht erwiesen, dass sie wirklich gelebt haben. Und du fragst mich sowas. Wenn die Sage schon vom Aussehen der Menschen spricht, dann kann es doch ebenso gut sein, dass auch etwas über ihre Arbeit bekannt ist, oder nicht? Doch, das stimmt. Es heißt, dass sie Jäger waren. Dein Hund erinnert mich an etwas aus der Sage. Timmy? An was? Angeblich haben die Hunde des schwarzen Volkes nicht gebellt. Was? Das gibt es doch nicht. Warum sollten sie nicht gebellt haben? Keine Ahnung. Ich wiederhole nur, was in der Sage berichtet wird. Irgendwann muss doch mal ein Hund bellen. Vielleicht waren sie von Natur ausgegangen. Wie auch immer. Jedenfalls haben sie nicht gebellt. Sind noch weitere Einzelheiten bekannt? Sie hatten eine Königin. Ihr Name war Sulmai. Klingt ja wie aus dem Orient. Halt den mund dick und unterbrich alles nicht immer. Man kennt auch den Namen des geheimnisvollen Tales. Dort soll es auch eine Stadt gegeben haben. Beide hießen Temulka. Mann ist das aufregend. Und was sonst noch? Das Beste habe ich mir noch aufgehoben. Sag schon, was ist es? Das? Ja. das schwarze Volk wusste, wie man Gold herstellt. Gold? Gold? Gold? Du meinst, sie haben Gold gefunden? Nein, Anne. Es ist der Traum von vielen Wissenschaftlern seit ewigen Zeiten, Gold künstlich herzustellen. Im Labor. Das ist dem schwarzen Volk gelungen. Niemanden sonst. Das wäre ja sensationell. Mein Großvater hat mir erzählt, dass sie eine Statue aus purem Gold hatten. Sie stellte die letzte Königin dar. Sie haben sie verehrt wie eine Göttin, weil sie die Kraft gehabt haben soll, alle Krankheiten zu heilen. Die Geschichte wird immer unwahrscheinlicher. Hm, vergiss nicht, dass es sich um eine Sage handelt, Julian. Da wird manches nicht so ganz der Wahrheit entsprechen. Hm. Dennoch glaube ich, dass dieses Volk gelebt hat. Ich auch. Und hm. was gibt es sonst noch, über das Volk zu berichten? Mehr weiß ich nicht, Dick. Aber ich kann euch den besten Pfad zeigen, der auf den Kilian führt. Wir können mal raufsteigen. Toll, das machen wir. Ja, toll, ja. Fieber hatte sie gepackt. Zusammen mit Alice kletterten sie den Killen hinauf und blickten sich schon mal nach verborgenen Spalten und versteckten Höhlen um. Alice sagten sie jedoch nichts von diesen Gedanken, dazu kannten sie sie zu wenig. Schließlich erreichten sie den Gipfel des Berges und genossen die Aussicht über das schottische Hochland. Ah, ist mein Land nicht schön? Sehr schön, ja. Auch trotzdem nicht so schön wie Karen. Wir sollten langsam wieder absteigen. Es ist schon spät. Ja. Außerdem möchte ich unsere Fahrräder nicht allzu lange ohne Aufsicht lassen. Stellt euch vor, sie würden uns gestohlen. Bloß das nicht. Ach, in dieser Gegend gibt es keine Diebe. Na, ich weiß nicht. Wenn hier ein ganzes Volk verschwinden kann, warum nicht auch unsere Stahlrösser? <lacht> ja, da hast du recht. Also zurückgehen wir. <lacht> Lachend liefen die Kinder den Berg hinunter. Alles an diesem Tag war aufregend gewesen. Und so fielen sie am Abend todmüde in ihre Betten und schliefen bis in den späten Morgen hinein. Nach dem Frühstück versammelten sie sich unter einer Tanne neben dem Haus, um über ihre weiteren Pläne zu reden. Alice hat uns geholfen, aber mehr kann sie uns wohl nicht erzählen. Glaube ich auch nicht. Ob es noch jemanden gibt, der was weiß? Der Lehrer des Ortes vielleicht. Sicher unterrichtet er auch in Heimatkunde. In Keelen gibt es keine Schule. Alice hat doch gesagt, dass sie die Schule von Clint besucht. Oh Spitze, dann brauchen wir nicht so weit zu fahren. Du vergisst, dass Schulferien sind. Der Poker hat bestimmt das Weite gesucht und da holt sich irgendwo am Meer. Schande, oh. rede mir nicht vom Meer. Aber versuchen können wir es ja. Sie hatten Glück. Sie begegneten dem Lehrer vor seinem Haus. Als sie ihm erklärten, um was es ging, war er sofort bereit, sich mit ihnen zu unterhalten. Lächelnd führte er sie in sein Wohnzimmer. Das Wichtigste wisst ihr ja schon. Hunde, die nicht bellen, das Geheimnis der Goldherstellung, die braune Haut dieser Menschen, die Statue der Königin, die Heilkräfte der Sumai. Nun, ich kann nur noch eine Einzelheit hinzufügen. Ja? <lacht> Mir gefallen Kinder, die selbst in den Ferien noch wissensdurstig und lernbereit sind. Die Einzelheiten. <lacht> Nur nicht so ungeduldig, Richard. Wisst ihr, was der Name Temulka bedeuten soll? Schimpfendes Wasser. Schimpfendes Wasser? Ja, einige Leute vermuten, dass es sich dabei um ein Wildwasser oder einen reißenden Fluss im verlorenen Tal handelt. Tja, das ist alles, was ich euch sagen kann. Sie bedankten sich bei dem Lehrer und verließen das Haus. Ein wenig enttäuscht, schoben sie ihre Räder die Straße entlang. Wir kommen überhaupt nicht weiter. Wir sollten aufhören mit dieser Fragerei und nach dem Eingang der Höhle suchen. Genau das wollte ich euch auch vorschlagen. <lacht> dann sind wir ja einig. Los, Leute, rauf auf die Räder und dann los. Ja, das los, kommt. Die fünf Freunde achteten weder auf Blumen noch auf Schmetterlinge oder gar auf die schöne Aussicht. Sie suchten nach dem geheimen Eingang. Mit einem Mal blieb Dick abrupt stehen. Er zeigte auf einen Farnbusch, der von einem großen Tier oder einem Menschen zerdrückt worden war. Seht euch das Farnkraut an. Das hat doch jemand runtergetreten. Vielleicht ein Maultier. Warum nicht ein Mensch? Sehen wir doch mal nach. Da könnte was sein. Ja, toll, eine Höhle. Los, gehen wir hinein. Mensch, vielleicht ist das der Eingang zu der versunkenen Stadt? Das wäre irre. Ach, ist das eng hier. Man kann sich gerade noch durchzwängen. Ja. Hier geht's ins verlorene Tal. Wenn es so einfach wäre, die Stadt zu finden, hätten es andere schon längst vor uns geschafft. Außerdem ist uns jemand zuvorgekommen. Er hat das Fahnenkraut zertrampelt. Und hier ist die hürde zu Ende. Hm. Es muss doch irgendwo weitergehen. Tut es aber nicht. Kommt, lass uns umkehren. Ja, es hat keinen Sinn. Schade, aber das ist nicht zu ändern. Hier geht es raus. Oh, da. Ach, sieh da. Ein ganzer Hühnerstall. Was schnüffelt ihr denn hier rum, ha? Was wir hier machen? Das Gleiche wie sie. Wir gehen spazieren. Hast du diesen Knaben gehört, Bob? Ganz schön frech für sein Alter, wie? Ansichtsache. Ich habe nur auf ihre Frage geantwortet. Nur nicht so Kesskleiner. Oder wir rupfen dir ein paar Federn aus. Lass mal, Bob. Ich will wissen, was die hier treiben. Also? Meine Cousine hat das schon gesagt, wir gehen spazieren. Und besteigen den Killer. Ach nee. Der Kleine ist ein Mädchen. Und nun mal raus mit der Sprache. Ihr kommt aus der Höhle. Was habt ihr da zu suchen? Nun langt es. Gehen Sie uns aus dem Weg. Nicht so hastig. Hey, du! Pass bloß auf! Komm, Bob, mit dem Köter ist nicht zu spaßen. Na, na schön, gehen wir. Aber merkt euch, wenn wir euch noch einmal hier erwischen, da gibt es eine Tracht Prügel. Ach ja? Na, pass bloß auf Timmy auf. Mit dem ist tatsächlich nicht zu spaßen. Mann, das sind vielleicht Ganovengesichter. Ich hoffe, wir sehen die nie wieder. Mhm. Touristen sind das bestimmt nicht. Die wohnen hier irgendwo in der Gegend. Mhm. Ich fürchte eher, mit denen wir noch öfter zu tun haben. Mhm. Macht nichts. Wenn die uns in die Quere kommen, schnappt Timmy einmal zu und wir sind sie los. Mhm. George, wenn Timmy die beiden weiß, vergiftet er sich. Mhm. <lacht> sie setzten ihre Erkundungsgänge auch in den nächsten Tagen fort allerdings ohne etwas herauszufinden. Einige Male sahen sie den düsteren Bob und seinen Freund, konnten ihnen aber immer rechtzeitig ausweichen. Dann aber passierte doch etwas. Schuld daran war Timmy, der eine Maus im Gras entdeckt hatte und wie wild hinter ihr hertobte. Timmy, hierher! Lass die Maus in Ruhe. Timmy! Er stellt sich taub. Jetzt ist er in die Büsche gerannt. Das hat uns gerade noch gefehlt. Wo ist der? Timmy! Wir müssen ihn suchen. Hey, hier ist eine Öffnung. Na, tatsächlich. Hier, der Eingang zu einer Höhle. Und Timmy ist da drin. Wollt ihr wirklich da rein? Aber klar, wir müssen Timmy rausholen. Ob das der Eingang zur versunkenen Stadt ist? Bestimmt nicht. Hier sind Fußspuren. Und da... Fallen, Schlingen und Kaninchenfelle. Ja, ein ganzer Stapel mit getrockneten Fellen. Der Unterschlupf von Wilddieben. Ja, Tim, ja, das hast du gut gemacht. Du hast das Versteck gefunden. Und genau davor hatten Bob und sein Freund Angst. Kein Wunder, dass sie stumm gemacht haben. Die beiden sind Wilddiebe. Das erklärt alles. Oh, verflixt. Wandel spioniert uns nach. Ich warne euch, wenn ihr zur Polizei geht, dann werdet ihr das bereuen. Sie bereist ziemlich das Mieseste, was ich mir vorstellen kann. Aber wir werden euch nicht anzeigen. Ach, und das sollen wir euch glauben? Hm, wir verbringen hier unsere Ferien und stöbern ein bisschen herum. Was ihr treibt, geht uns nichts an. Richtig, wir suchen was ganz anderes. Halt den Mund, ähm. So, ihr sucht was anderes. Hm. Und was ist das denn? Timmy. Oh. Stopp! Halt den. Halt den Hund fest! Oder willst du, dass er in mein Messer läuft? Timmy, sei brav. Bleib schon bei mir. Also, was sucht ihr? Die versunkene Stadt Timulka, der Königin Sulmai. <lacht> <lacht> haut doch bloß ab, ihr Kindsköpfe. Wirklich, wir... Von mir aus sucht, aber kein Wort über diese Höhle. Verstanden? Und nun verschwindet, los. Komm, los, haut ab. Tempo, Tempo, los, los, weg. Die fünf Freunde verließen die Höhle und gingen davon. Die beiden Wilderer blickten sich an und grinsten. Ach, was sagst du dazu? Ich weiß nicht, Philipp. Ob etwas dran ist an dieser Geschichte mit der versunkenen Stadt? Vielleicht gibt es diese goldene Statue ja doch. Mensch, das wäre ja ein Ding. Weißt du was? Wir lassen die Kinder danach suchen. Genau. Wir beobachten sie, aber so, dass sie es nicht merken. Mensch, stell dir doch mal vor, die würden uns zu einem Schatz führen. Das stelle ich mir sehr gern vor. Ich sehe schon, wie wir ihn kassieren und zu Geld machen. Das allein in unsere Taschen fließt. Ja. In der folgenden Nacht geschah etwas von großer Bedeutung. Das ganze Haus lag in tiefem Schlaf. Es war gegen 5 Uhr früh, als Timmy plötzlich zu bellen begann. Timmy, was ist denn los? Timmy, sei doch leise. Hör auf zu bellen, bitte. Timmy, warum gehorchst du nicht? Was ist das? Ein Erdbeben, Kinder. Ein Erdbeben. Ja, wo wolltet ihr uns warnen? George, was tun wir? Lauft! George, raus! Raus, raus, ey. schnell! Wir dürfen nicht im Haus bleiben. Wir müssen das Haus verlassen, bevor alles zusammenbricht. Richard, Julian. Seid ihr alle da? Seid ihr unverletzt? Ist alles in Ordnung? Geht alle auf die Wiese. Wenn sich die Erde nicht öffnet, seid ihr dort am sichersten. Papi, dauert ein Erdbeben lange? Keine Ahnung. Soweit ich weiß, gibt es in dieser Gegend häufig Erdbeben. Man müsste die Leute vom Ort fragen. Die kennen sich aus. Alles bebt und zittert. Hinlegen, schnell! Hoffentlich... Oh, Hoffentlich bricht das Haus nicht zusammen. Es ist vorbei. Wir bleiben draußen. Wir wollen vorsichtig sein. Eine ganze Stunde lang blieben sie draußen auf der Wiese. Immer wieder bebte die Erde. Dann endlich war es vorbei. Sie zogen sich an und gingen ins Dorf, um dort zu helfen. Glücklicherweise waren die Schäden nicht so groß wie befürchtet. Zwei Tage später nahmen sie ihre Suchaktion wieder auf. Eine Überraschung erwartete sie, denn das Erdbeben hatte auch hier gewütet. Timmy war es, der sie aufmerksam machte. das Das Ball läuft quer über den Weg. Das kommt vom Erdbeben. Wie tief der wohl ist. Da können wir leicht drüber springen. Warum bellt Timmy eigentlich so? Er steht vor der Höhle, bei der wir ganz am Anfang waren. Ja, aber hier hat sich alles verändert. Das Farnkraut ist weg. Ob wir mal reingehen? Klar, ich will wissen, wie es da drinnen aussieht. George, geh nicht weiter. George, bleib lieber hier. Vielleicht stürzt die Höhle ein. Her, schnell! Hier ist eine Öffnung! Sie war vor dem Erdbeben nicht da! Das könnte der Eingang zum verlorenen Tal sein! Tatsächlich! Das gibt es doch gar nicht! Irre! Das Erdbeben hat uns den Weg geöffnet. Schaltet die Taschenlampen ein und dann kommt. Wir müssen wissen, wohin hm. es geht. Ein Tunnel! Und der führt mitten in den Berg hinein. Wir haben aber nur eine Taschenlampe und die Batterie ist fast leer. Lasst uns bloß vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wohin der Tunnel führt. Vielleicht bricht er zusammen, oder? Oder er führt direkt in das verlorene Tal. Und wenn wir ihm folgen, lösen wir vielleicht das Geheimnis des schwarzen Volkes. Oh, jetzt geht die Lampe aus. Es hat keinen Zweck, George. Nein, das bringt nichts. Ich bin auch neugierig, George. Aber wir erreichen nur etwas, wenn wir eine vernünftige Ausrüstung haben. Ja, das sehe ich ein. Also kehren wir um. Wir verdecken den Eingang mit Steinen, damit Andre ihn nicht zufällig finden. Morgen kommen wir wieder. Hoffentlich gibt es bis dahin den Eingang noch. Als sie die Höhle verlassen hatten, türmten sie Steine vor dem Eingang auf, sodass er nicht mehr so leicht zu entdecken war. Dann rannten sie den Berg hinunter. Sie waren noch nicht weit gekommen, als sich ihnen die beiden Wilddiebe Bob und Philipp in den Weg stellten. Ach, das junge Gemüse wieder. Na, träumt ihr noch immer vom großen Abenteuer? Habt wohl mächtig Angst beim Erdbeben gehabt, was? Hey, könnt ihr nicht antworten? Wir haben euch nicht verpfiffen und nun reicht es. Lasst uns durch. Werd bloß nicht frech junger Mann. <lacht> Phil, das ist ein Mädchen. Du willst dich doch nicht mit dieser Wildkatze prügeln. Hört auf damit, wir wollen keinen Streit. Hey du, zeig mal deine Pfoten her. Die sind ja ganz schmutzig. Hast wohl im Sand rumgewühlt, wie? Oder Steine geschleppt, ha? Na, wie ist es? Habt ihr was entdeckt? Lass mich los, du. Jetzt reicht es. Timmy! Nein! Ah, oh, weg hier! Oh, der Hund hat mich gebissen. Seid ihr wahnsinnig? Lauf! Warum so eilig? <lacht> Seht euch das an, wie sie laufen. Sie rennen wie die Hasen. Timmy treibt sie vor sich her. Wie bei der Treppjagd. Timmy, komm zurück. Und Timmy, das reicht. Am nächsten Tag setzten sie gut ausgerüstet ihre Suche nach dem schwarzen Volk fort. Sie hatten mehrere Taschenlampen und Ersatzbatterien bei sich, außerdem auch Kreide, mit der sie ihren Weg kennzeichnen wollten. Hoffentlich verirren wir uns nicht. Keine Angst, ich habe eine Garnrolle dabei, hier. Eine Garnrolle? Wozu das denn, Julian? Die ist für ganz komplizierte Fälle. Wir knoten das Ende an einem Stein fest und lassen die Rolle abspulen. Also finden wir ganz bestimmt zurück. Das ist sicherer als Kreidezeichen. Wieso? Ist doch klar. Wir brauchen Licht, wenn wir die Kreidezeichen sehen wollen. Mhm. An der Garnrolle können wir uns auch im Dunkeln entlang tasten. Wir haben noch unsere Taschenlampen. Die könnten ausgehen. Ach, die Batterien sind neu und halten ein paar Stunden. Sie könnten runterfallen und kaputt gehen. Du hältst uns viel für ganz schön schusslich. Ja. Man kann auch übertreiben. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Seht doch mal, hier sind Zeichnungen an der Wand. Oh, ist das toll. Farbige Bilder, uralte Zeichnungen. Menschen, die mit primitiven Waffen Rehe und Wildschweine jagen. Jäger mit Hunden. Sie sind schwarz, oder? Genau, ob die zu diesem sagenhaften schwarzen Volk gehören? Unglaublich. Jetzt bin ich sicher, dass es dieses Volk und das Tal und das schimpfende Wasser gegeben hat. Nicht so vorherig, George. Und die Zeichnungen beweisen noch gar nichts. Wollen wir nicht weitergehen? Ja, kommt. Ich kann mich ärgern, dass ich mein Fotoapparat nicht mitgenommen habe. Ich hätte ein Foto von diesen Zeichnungen machen können. Das kannst du auch morgen noch. Wer weiß. Wenn es bis dahin wieder ein Erdbeben gibt, können wir vielleicht nicht mehr in diese Höhle gehen. Gut, oh, Dick, sag doch sowas nicht. Was machen wir denn, wenn ein Erdbeben kommt und die Höhle wieder verschließt? Niemand weiß, wo wir sind. Ach, an solche Katastrophen wollen wir lieber gar nicht erst denken. Oh. Hier, der Tunnel endet an dieser Felswand. Könnte eine Tür sein? Ein Steintor. Ja, aber was nun? Vielleicht sollten wir es machen wie Ali Baba und rufen: Sesam, öffne dich. Ach, hör auf, Julian. Komm und hilf mir. Wir klopfen den Stein ab. Irgendwie kann man das Tor öffnen. Da bin ich ganz sicher. Nichts. Nein, es tut sich überhaupt nichts. Es hat keinen Sinn. Wir schaffen es nicht. Bitte, Timmy, hör auf. Wir wollen nicht spielen. Es öffnet sich. Das Tor geht auf. Timmy hat es geschafft. Habt ihr gesehen? ist unten mit der Schnauze ging das Tor gekommen und da ging es auf. Irre. Timmy, das hast du toll gemacht. Braver Hund. Eine Höhle, eine riesige Höhle. Und ein Wasserfall. Mensch, das ist das schimpfende Wasser. Wir haben das verlorene Tal gefunden. Durch die Öffnung der Umfeld der Lichterei. Ja, wir haben es geschafft. Das ist das oh. verlorene Tal. Was ist es? Wo ist weiter? Halt, noch nicht. Was machen wir, wenn sich das Tor wieder schließt? Bevor wir weitergehen, müssen wir wissen, wie es funktioniert. Ja, du hast recht. Dann leuchtet doch mal. Das ist ganz einfach, seht ihr? Wenn man diesen Hebel bewegt, schließt sich das. Tor. Und wenn man ihn zur anderen Seite drückt, öffnet es sich wieder. Also. Tatsächlich, das ist wirklich einfach. Bitte, mach das Tor zu, damit uns niemand folgen kann. Ach, wer sollte uns folgen, George? Ach, das weiß man nie. Könnte ja sein, dass sich Bob und Philipp hier irgendwo herumtreiben. Jetzt weiter. Ja, es ist das verlorene Tal. Seht doch, da drüben sind Häuser. Aber wie kommen wir da hin? Zwischen uns und diesen Häusern ist der Fluss. Die Strömung ist sehr stark. Da kommen wir nicht durch. Unmöglich. Mhm. Warte, ich habe eine Idee. Klar hast du eine Idee. Sonst hättest du mich ganz schön enttäuscht, George. Was denn für eine? Wir können versuchen, zwischen dem Wasserfall und der Felswand durchzugehen. Mhm. Das ist unmöglich. Gut abwarten. Komm, wir sehen mal nach, ob es geht. George hatte mal wieder den richtigen Gedanken gehabt. Tatsächlich schoss das Wasser im Bogen von der Höhe herab. Hinter dem Vorhang aus Wasser befand sich ein schmaler Sims. Über ihn waren offensichtlich schon die früheren Bewohner des verlorenen Tals gegangen. Er sah ausgetreten aus. Jetzt kletterten die fünf Freunde vorsichtig hinüber. In ihrem Eifer merkten sie kaum, wie nass sie dabei wurden. Voller Entdeckerfreude eilten sie zu den Häusern der geheimnisvollen Stadt hinüber. Ob hier jemand ist? Bestimmt nicht. In dieser Stadt lebt niemand mehr. Keine Möbel, kein Stuhl, kein Tisch. Nichts. Das Haus ist leer. Versuchen wir es beim nächsten Wenn ich daran denke, dass hier Menschen gelebt haben. Ob sie Gemüse und Obst angebaut haben? stimmt, Dick. Aber nicht hier drinnen, sondern draußen am Berg. Wo das Schwarze Volk wohl geblieben ist? Mhm. Keine Ahnung. Es ist spurlos verschwunden. Wahrscheinlich von einem Erdbeben vernichtet. Wieso eigentlich von einem Erdbeben? Das kann doch niemand wissen. Sieh dir doch mal den Boden an, Dick. Überall ist Sand angeschwemmt worden. Sehr viel Sand sogar. Der Fluss muss über seine Ufer getreten sein. Ja, du hast recht, hier hat es eine Überschwemmung gegeben Bestimmt sind dabei die oh. meisten Bewohner umgekommen Oder sie wurden von den Wassermassen durch das schreckliche Loch da hinten gedrückt Wie furchtbar Sicher hat es Überlebende gegeben, die sich irgendwo anders angesiedelt haben Mal sehen, wie es hier drinnen aussieht Das sind die Reste von einem Stuhl Und da, eine Schale Ich finde, wir haben für heute genug gesehen Mir ist kalt Weil du nass geworden bist. Äh, aber du hast recht. Morgen ist auch noch ein Tag. Genau. Ja, morgen bringen wir uns Regenjacken mit, damit wir nicht so nass werden. Und dann suchen wir weiter. Vielleicht ist die Goldene Starte noch irgendwo zu finden. Wenn sie noch da ist, schibbern wir sie auch auf. Mhm. Am nächsten Tag kehrten sie mit Regenzeug ausgerüstet in die Höhle zurück. So konnten sie unter dem Wasserfall hindurchgehen, ohne nass zu werden. Timmy war bester Laune, übermütig tollte er vor den Kindern her. Verharrte dann aber plötzlich an einer sandigen Stelle und begann zu graben. Lass doch graben, George. Vielleicht liegt was unter dem Sand. Du konntest recht haben. Lass mich mal sehen, Timmy. Geh ein bisschen zur Seite. Da ist was. Ein Armreif. Ich glaube, er ist aus Gold. Dann schön schwer. Kupfer würde nicht so leuchten und wäre zudem vom Wasser angelaufen. Es ist bestimmt Gold. Es ist toll. Kommt, ihr liegt bestimmt noch mehr. Wir suchen weiter. Voller Eifer machten sich die Kinder an die Arbeit und Timmy half kräftig mit. Tatsächlich dauerte es nicht lange, bis sie das nächste Stück fanden. Eine goldene Halskette und einige andere weniger aufregende Dinge, die jedoch auch aus Gold waren. Es sieht fast so aus, als wäre Gold für das Schwarze Volk ein Alltagsmetall gewesen. Sie haben es für alles Mögliche verwendet, nicht nur für Schmuck. Und wieder stimmt die Sage. Es heißt doch, diese Leute könnten Gold künstlich herstellen. Ich glaube nicht, dass sie das Gold künstlich hergestellt haben. Wahrscheinlicher ist es, dass sie es hier irgendwo im Berg gefunden haben. Seht mal, was hier in dem Haus liegt. Was, was denn? denn? Vasen, Töpfe, Schalen, Schmuck. Unwahrscheinlich viel. Das müssen wir sehen. Wir kommen schon. Hier sogar ein goldener Bogen. Ohne Seite zwar, aber deutlich als Bogen zu erkennen. Sie haben also Musikinstrumente gehabt. Toll. Einfach Toll. Es Erzählt nur noch die Statue von Sömer zu unserem Glück. Ob es sie wirklich gibt? Und wenn es sie gibt, wo sie wohl ist? Sie suchten die ganze Höhle ab, blickten in jeden Winkel, fanden zahllose Schmuckstücke und Gebrauchsgegenstände, entdeckten jedoch nirgendwo eine Spur der Statue. Schließlich setzten sie sich hin, um ein wenig auszuruhen. Ich glaube, eine Milchstadt gibt es gar nicht. Hm. Wenn es sie gibt, dann steht sie garantiert nicht in einem dieser Häuser. Sulmal war schließlich eine Königin. Sie müsste einen Palast gehabt haben. Richtig, nur gibt es hier keinen. Dann steht sie irgendwo in einer Nische oder Grotte. An irgendeinem besonderen Platz. Der Wasserfall. <lacht> Hinter dem herabstürzenden Wasser sind lauter Grotten und Nischen. Ja. Das wäre ein ganz besonderer Platz. Alle Bewohner dieser Höhle mussten dort vorbei, wenn sie nach draußen wollten. Du hast recht. Wenn die Statue überhaupt irgendwo ist, dann nur dort. Aber dann hätten wir sie doch sehen müssen. Wir sind schon einige Male da vorbeigeklettert. Die Wände sind mit Algen bedeckt, Ganze Vorhänge von Algen hängen darunter. Die Statue kann irgendwo hinter den Algen versteckt sein. Kommt. Ja, sehen Sie nach. Sie rannten zum Wasserfall und kletterten über den Sims. Sie schauten in alle Höhlen und Grotten. Einige waren wegen der davorhängenden Algen schwer zu entdecken. Hier ist. Ich habe sie gefunden! Oh, ja. Seht doch. Hier ist die Statue aus Burenwald. Sulma, oh. die Königin mit der magischen Kraft. Wie schön sie ist. Sie lächelt. Die Frage ist, ob wir sie wegschaffen können. Sie ist viel zu schwer für uns. Oh, Müssen wir sie denn wegbringen? Ich fürchte, die Wildtiere treiben sich in der Gegend herum. Mhm. Vielleicht haben sie beobachtet, an welcher Stelle wir in den Berg gegangen sind. George hat recht. Wenn die beiden was gesehen haben, könnten sie nachts eindringen, während mhm. wir zu Hause schlafen und die Statue mitnehmen. Dann ist die Statue weg und wir könnten noch nicht einmal beweisen, dass die beiden sie haben. Alles klar. Wir versuchen es. Komm, Julien, fass mit an. Okay. Beide zugleich. Hey, die ist ja gar nicht schwer. Jedenfalls nicht so schwer, wie wir dachten. Unglaublich. Bei dieser Größe müsste sie viel mehr wiegen. Ob sie gar nicht aus Gold ist? Doch, das ist sie. Aber sie ist nicht massiv, sondern hohl. Hohl? Logisch. Sonst hätten wir sie so nicht anheben können. Und wenn sie einen Hohlraum hat, dann ist vielleicht was drin versteckt. Mhm. Trag die Statue über den Fluss. Dann können wir immer noch nachsehen. Ist gut. Los, Julien, Fass mit an. Die beiden Jungen trugen die goldene Göttin vorsichtig über den Sims zum sicheren Ufer hinüber. <lacht> Dicht vor dem Steintor legten sie sie auf den Boden und untersuchten sie. <lacht> ja, Sim, ja, ist der gut. Wir sind genauso aufgeregt, wie die. Da ist was drin, Schrift. Einer fremden Sprache. Die Geschichte des schwarzen Volkes. Wetten? Ja. Diese Dokumente sind tausendmal wertvoller und interessanter als das Gold. Kommt, wir wollen vorsichtig sein. Wir legen die Schriften wieder in die Statue, damit sie nicht verloren gehen. Ja, wir wickeln die Statue in unsere Regenmäntel, tragen sie nach Hause und übergeben sie Onkel Quentin. Unser Abenteuer endet hier. Oh, mit Ruhm und Ehren. <lacht> ja, ja, wir haben es geschafft. Wir haben das große Rätsel gelöst. Jetzt kennen wir das Geheimnis dieser Stadt. Das ist eine Sensation. Es wird in allen Zeitungen stehen. Juhu. ausgezeichnet. Mit uns habt ihr wohl nicht gerechnet, was? Ihr hättet ein bisschen besser aufpassen sollen. Wir haben jeden eurer Schritte überwacht. Die Tür hat uns einige Schwierigkeiten bereitet. Aber wie ihr seht, haben wir sie schließlich doch geöffnet. Unsere ganze Mühe war umsonst. So ist es, Junge. Ihr solltet euch schämen. Uns gegenüber fühlt ihr euch stark, weil wir Kinder sind. <lacht> Tja. Außerdem habt ihr Recht auf die Statue. Mein Onkel wird sie den Behörden übergeben. <lacht> Ist das die Möglichkeit dieses Küken? Wo habt ihr denn das andere Zeug? Pa. Jenny, fass. Nein, ruf den Hund zurück! Sie reißt ihn weg. Um Himmels willen, sie treibt ihn in das Loch da hinten. Oh, er ist verloren. Oh, Philipp, ich kann dir nicht helfen. Die Strömung ist zu stark. Das schaffe ich nicht. Da, er hält sich an einem Stein fest. Oh, das kann er nicht lange. Die Strömung wird ihn wegreißen. Wir müssen ihm helfen, Bob. Der Fluss stürzt in das Loch da hinten und geht dann unterirdisch weiter. Wenn Philipp da reingeht, ertrinkt trinkt er. Wir müssen zum anderen Flussufer vorüber. Von dort aus können wir Philipp helfen. Nun kommt er schon, es kommt ja. auf jede Sekunde an. Lauf doch! Lauf! Ja, los, Tempo! Vielleicht schaffen wir es. George, was machst du? Nein! George wagte das schier Unmögliche. Sie hatte längst begriffen, dass Bob und die anderen viel zu spät kommen würden, um Philipp noch helfen zu können. Es gab nur eine einzige Möglichkeit, um ihn zu retten. Sie musste zu ihm hinschwimmen. Und das tat sie. Sie sprang in den Fluss und kämpfte verzweifelt gegen die Strömung an. Während die anderen am Wasserfall vorbei zum anderen Flussufer hinüberkletterten. Mein Gott, das hätte sie nicht tun dürfen. Ja, aber sie hat es getan. Sie hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um Philipp zu retten. Weil ihr dafür zu feige seid. Oh, aber Junge, ich kann nicht gut genug schwimmen. Diese Strömung. Es, es ist unmöglich. Sie, sie kann es auch nicht schaffen. Doch, doch, sie schafft es. Sie ist gleich bei ihm. Ach, du lieber Himmel. Sie schwimmt wie ein Fisch. Und Timmy ist bei ihr. Jetzt, jetzt sind sie da. Sie hält Philipp fest. Ach, dem Himmel sei Dank. Allein hätte er sich nicht mehr halten können. Los, wir bilden eine Kette. Wir fassen uns bei den Händen und halten uns gegenseitig fest. Dann können wir sie alle drei rausholen. Ja, ja, so machen wir es. Los, schnell, fasst euch bei den Händen. Ich gehe als Erster ins Wasser. George, wir kommen. euch, bitte. Gleich sind wir da. Aufregender hätte es nicht sein können. George und Philipp waren in höchster Gefahr, aber mit gemeinsamer Anstrengung schafften sie es, die beiden und Timmy aus dem Fluss zu holen. Die drei aus dem Wasser gezogenen brauchten ein paar Minuten, um sich von den Anstrengungen zu erholen. Sie setzten sich auf den Felsboden, während die anderen aufgeregt durcheinander redeten. <lacht> Super, wie im Film. George, ich dachte, du wärst verrückt geworden, dass du dich in diese Strömung gewagt hast. Oh, mir stockte der Herzschlag. Mir erst. Ich zittere noch immer. Junge, sowas habe ich noch nicht erlebt. George, vielen Dank für das, was du getan hast. Ich wäre ertrunken, wenn du mir nicht geholfen hättest. Vergiss Timmy nicht. Oh, nein, das werde ich nicht. Timmy hat tatkräftig mitgeholfen. Er hat mich ebenso festgehalten wie du. Ich hoffe nur, du kannst mir verzeihen. Wie wäre es, wenn du mir etwas versprichst? Zum Beispiel mit dem Ganovenleben aufzuhören. Hey, das tue ich, George. Ich schwörs dir. Hier, meine Hand drauf. <lacht> Dann ist alles gut. Lass uns Freunde sein. Und jetzt helft uns bitte, die Statue ins Dorf zu bringen. Bob, was sagst du dazu? <lacht> Darüber gibt es keine Diskussion, Julian. Wir helfen euch. Los, Leute, ran an die Arbeit. Ja. <lacht> Was gab das für ein Aufsehen, als die Entdeckung der fünf Freunde bekannt wurde? Archäologen und Völkerkundler aus dem ganzen Land kamen herbei, um die Höhle und deren Schätze zu besichtigen. Es gab sogar eine große Pressekonferenz, auf der die vier Kinder Rede und Antwort stehen mussten. Danach erholten sie sich im Ferienhaus bei Unmengen von dem wundervollen Kuchen, für den Johanna berühmt war. Also lebte das schwarze Volk wirklich in Timulka und Sulmai war ihre Königin, so wie es die Sage überliefert. Aber sie stellten das Gold nicht selbst her, sondern besaßen eine Goldmine im Tal. Und die Hunde bellten nicht. Sie waren darauf abgerichtet, lautlos zu jagen. Toll, was die Wissenschaftler noch alles in der Höhle gefunden haben und aus den Schriften lesen konnten. Ich finde klasse, dass Sie ein Museum eröffnen wollen, in dem Sie alle Sachen ausstellen. So werden viele Touristen kommen. Die Leute im Ort werden begeistert sein. Wisst ihr, was ich an der ganzen Geschichte am schönsten finde? Dass wir die goldene Statue gefunden haben. Oder dass du da drin in der Höhle auch baden durftest. Ihr seid vielleicht albern. Am meisten freue ich mich darüber, dass die Ferien doch nicht so langweilig waren, wie wir gedacht haben. <lacht> <lacht> und, Abend heuer, und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jenem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir.